Nyolcadik fejezet Joe találkozik Apolionnal – Hé, lányok, hová mentek? – kérdezte Émi, amikor szombat délután a szobába lépett, s nővérei épp nagy titkolózás közepette készülődtek. Azonnal felébredt a kíváncsisága. – Ne törődj vele! Te még kicsi vagy ahhoz, hogy kérdezősködj! – torkolta le Joe. – Ha van valami, amivel bele lehet taposni egy gyerek lelkébe, akkor az pont ez a mondat. Ennél csak az rosszabb, ha azt mondják, menj ki, drágám! Émi meg is orrolt, és feltette magában, hogy utána jár a titoknak, bármi bekerül is. Meghez fordult, aki nem tudott sokáig ellenállni neki, és behízelgő hangon így szólt. De mondd meg, hadd menjek én is, bet folyton csak a zongorán kalimpál, nekem meg nincs semmi dolgom, és úgy unatkozom. Nem lehet, drágám, téged nem hívtak, fogod bele meg, de Joe türelmetlenül vágott közbe. Hallgass, meg, különben az egészet elrontod. Émi, te nem jöhetsz, és passz, felesleges nyafognod. Lorival mentek valahová, ugye? Tudom, hogy így van. Tegnap este ott sutyorogtatok, és nevedgéltetek a kanapén, és amikor bejöttem, elhallgattatok. Ugye, vele mentek? Igen, vele, most pedig hallgass és állítsd le magad. Émi befogta a száját, de a szemét nem, és észre is vette, hogy meg egy legyezőt csúsztat a zsebébe. Tudom már, színházba mentek, és megnézitek a hét kastélyt, kiáltott fel, majd eltögélten hozzátette. És igenis, elmegyek én is, mert anya azt mondta, hogy megnézhetem, és különben is megvan a zseppénzem, és aljasság volt, hogy nem szóltatok időben. Figyelj már egy percre, és légy jó kislány, szólalt meg békítőleg meg. Anya nem szeretné, ha ezen a héten mennél színházba, mert még gyenge vagy. Jövő héten szépen elmegy Beth meg Hannah társaságában, és nagyon fogjátok élvezni akkor is. De én sokkal jobban szeretnék veled meg Lori-val menni. Kérlek! Olyan sokáig meg fázva, ki mehettem a házból. Igazán majd meghalok már valami mulatságért. Kérlek, meg! Jól leszek, hidd el! Fogta könyörgőre Émi sóvárgó tekintettel. Mi lenne, ha elvinnénk? Szerintem anyának sem lenne kifogása, ha jól bebugyoláljuk. Engedett már-már meg. Ha ő jön, én nem megyek. Ha pedig én nem megyek, az Lorinak nem fog tetszeni. És minthogy csak kettőnket hívott, szerintem nagyon udvariatlan lenne, ha magunkkal cipelnénk Émit. Az ember azt hinné, hogy jó ízlésűek nem akarnak befurakodni oda, ahol nem kívánatosak. Mondta dühösen Joe, akinek egyáltalán nem fűlt a foga ahhoz, hogy egy izgő, mozgó gyerekkel bajmolódjék, amikor jól akarta érezni magát. Nővére hangja és modora persze jól felhergelte Émit, aki már húzta is a cipőjét és pimaszul közölte. Igenis, megyek, meg azt mondta, hogy mehetek, és ha én fizetem a jegyemet, akkor Lorinak semmi köze hozzá. Nem is ülhetsz mellettünk, hiszen nekünk már megvan a jegyünk, egyedül meg nem ülhetsz. Ha Lori átadja a helyét, akkor nem fogjuk jól érezni magunkat. Ha pedig mégis vesz neked egy drága jegyet mellettünk, azt nem illik elfogadni, hiszen meg se hívott. Úgyhogy nem jössz, hanem maradsz itthon a fenekeden, torkolta le Joe még dühösebben, mint eddig, mert a nagy sietségben megszúrta az ujját egy tűvel. Émi könnyes szemmel ült a padlón, egyik cipője már a lábán, meg pedig próbált a lelkére hatni, amikor Lóri szólt fel a földszintről. A lányok ott hagytak csapot, papot, meg a bömbölő húgukat, ugyanis Émi időnként elfeledkezett felnőtt mi voltáról, és úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett gyerek. Amint a társaság elindult, Émi fenyegetően lekiabált a lépcső tetejéről. – Ezt még megkeserülöd, Joe March! Ezt még megkeserülöd! – Hiszi a piszi! – vágott vissza Joe, és becsapta az ajtót. A lányok és Lori remekül érezték magukat, minthogy a gyémánt tó hét kastélyánál élvezetesebb és ragyogóbb darabot nem is kívánhat az ember. Ám minden vicces kobold, Sziporkázó tündér és gyönyörű herceg meg herceg kisasszony ellenére, Joe örömébe egy kis üröm is vegyült. A tündér királynő szőkefűrtyei Émire emlékeztették, és a felvonások között azon törte a fejét, vajon mit talál ki a huga, hogy ő ezt még megkeserülje. Joe és Émi nem egyszer került szembe egymással, mivel mindketten elég könnyen elvesztették a fejüket, ha valami felpiszkálta őket. Émi hetszeltet joe Joe idegesítette Émit, és ebből aztán akarva-akaratlan veszekedések támadtak, amelyeket később mindketten mélyen szégyeltek. Noha Joe volt az idősebb, ő tudott kevésbé uralkodni magán. Bár próbált a kordában tartani heves természetét, ami annyi bajt okozott neki. Igaz, haragja nem tartott sokáig, miután alázatosan beismerte, és őszintén megbánta hibáját, sőt, igyekezett jóvá tenni. Húgai azt szokták mondani, hogy igazából szeretik, ha Joe feldühödik, mert utána meg olyan, mint egy angyal. Szegény jó kétségbe esettem próbált uralkodni magán, de másik énje pillanatok alatt felpaprikázta és megalázta. Így aztán évek hosszú, türelmes munkája kellett ahhoz, hogy ura legyen önmagának. Amikor hazaértek, Émit a társalgóban találták. Olvasott. Ahogy beléptek, Vérig sértett arcot vágott, fel sem pillantott a könyvéből, nem kérdezett semmit. Lehet, persze, hogy a kíváncsisága legyőzte volna a neheztelését, de Beth is ott volt, aki mindjárt faggatózni kezdett, és nővérei lelkesen ecsetelték az élményeiket. Amikor Joe felment, hogy eltegye a kalapját, Első dolga volt, hogy benézzen a szobájába, mivel a korábbi veszekedés alkalmával Émi dühében a padlóra borított a dzsó fiókját. Ám ezúttal minden a helyén volt, és miután mindent ellenőrzött, arra következtetésre jutott, hogy Émi megbocsátott és elfelejtette sérelmeit. Nos, ebben tévedett, mivel másnap komoly vihart kiváltó felfedezést tett. Meg... Beth és Émi békésen üldögélt együtt, amikor egyszer csak dzsórontott a szobába, majd egészen felajzva és elfúló lélegzettel kérdezte. Nem vette el valaki a könyvemet? Meg, és Beth egyszerre válaszolt meglepetten. Nem. Émi a tüzet piszkálta, és nem szólt semmit. Gyó látta, hogy a füle tövéig elbörösödik, és már rá is vetette magát. – Te vetted el, Émi! Nem vettem el. – Akkor tudod, hogy hol van? – Nem tudom. Hazudsz kiáltotta Joe, és megragadta a vállát, miközben olyan áldász pillantást vetett rá, hogy azzal még egy Éminél sokkal bátrabb gyereket is megrémiztett volna. – Nem hazudok, nincs nálam, nem tudom, hol van, és nem is érdekel. – De valamit tudsz róla, úgyhogy jobb, ha rögtön megmondod, vagy én szedem ki belőled. Joe megrázta Émit, ha nem is túl erősen. – Csak tessék, szitkozódj, úgysem fogod viszont látni a drágalátos könyvedet, kiáltotta Émi, most már ő is dühösen. – Miért nem? – Mert elégettem. – Micsoda? – Az én könyvemet? – amit annyira szerettem, és amin annyit dolgoztam, hogy kész legyen, mire apa hazajön. Tényleg elégetted? Joe egészen elsápat, a szeme lángolt, keze izgatottan markolta éni vállát. Igen, el! – Megmondtam, hogy megkeserüld, amit tegnap csináltál, és meg is ennél tovább nem jutott, mert Jót elfogta a méreg és úgy elkezdte rázni Émit, hogy annak összekoccantak a fogai, közben pedig elkeseredve és dühösen kiabált. – Te komisz, elvetemült kölyök, ezt a könyvet már nem tudom újraírni, és amíg élek, nem bocsájtom meg neked. Meg rohant, hogy kiszabadítsa Émit, bet meg, hogy lecsendesítse Jót, de az teljesen magánkívül volt. Végül, miután búcsúzul jól fültövön vágta a húgát, felrohant a manzárt szobába, és levetette magát a régi kanapéra, hogy jól kibömbölje magát. Lent elült a vihar, mivel hazaérkezett Mrs. márcs, és miután meghallotta, mi történt, Megmagyarázta éminek milyen csúnya dolgot művelt a nővérének. joe legféltettebb kincse volt ez a könyv, s a családban egyöntetű volt a vélemény, hogy egy ígéretes, irodalmi karrier csírája. Csak hat-hét mese volt az egész, de Joe rengeteg energiát fektetett bele, és szívét-lelkét beleadta, titkon azt remélve, hogy egyszer nyomtatásban is megjelenhet. Nemrég másolt el a meséket nagy gonddal, s a régi kéziratot ki is dobta, így aztán évek munkája vált a tűz martalékává. A többiek szemében csak apró veszteségnek tűnt, de Joe számára végzetes, és úgy érezte, jóvá tehetetlen. Beth úgy gyászolta, akár egy elszökött cicát, és még meg sem volt hajlandó megvédeni kis kedvencét. Mrs. March arca komor volt, és szomorú. Émi pedig úgy érezte, senki nem fogja szeretni addig, amíg bocsánatot nem kér azért, amit már megbánt. A tejánál megjelent Joe, de olyan komor is megközelíthetetlen volt, hogy Éminek minden bátorságát össze kellett szednie. Kérlek, bocsáss meg Joe, nagyon-nagyon sajnálom. Soha nem bocsátok meg neked. A zord válasz után Joe egyszerűen keresztül nézett Émin. A történtekről nem beszéltek. Még Mrs. March sem. Mint hogy már tapasztalatból tudták, hogy ha Joe ilyen hangulatban van, akkor az csak falra hányt borsul. A legokosabb megvárni, míg valami apróság vagy épp saját jobbik énje nyomán megenyhül és begyógyul a lelkén esett minden esetre az este nem telt túl derűs hangulatban. Hiába varrogattak, mint mindig, miközben anyjuk regényt olvasott fel. Valami hibázzott, és az otthon harmóniája foszlott. Leginkább akkor érezték ezt, amikor énekeltek. Bet ugyan zongorázott, de Joe csak állt némán, mint egy kőszobor. Émi elsírta magát, így aztán meg és anyja kettesben énekelt de hiába igyekeztek olyan vidáman dalolni, akár a pacsírták, hangjuk most nem csengett olyan szépen, mint máskor, sőt, egyenesen hamis volt. Miközben Mrs. March megpuszilt a gyót lefekvés előtt, ez súgta a fülébe. Ne hagyd, hogy haraggal térj nyugovóra a drágaságom. Bocsássatok meg, és segítsetek egymásnak, hogy holnap vidáman kezdhessétek a napot. Joe szerette volna anyja keblére hajtani a fejét, és jól kisírni a bánatát meg a mérgét, de sírni mégiscsak gyerekes dolog lett volna. És ráadásul annyira meg volt bántva, hogy megbocsátani tényleg nem lett volna képes. Így hát pislogott erősen, megrázta a fejét, és morcosan azt felelte, főleg mert Émi is hallotta, gyalázatos dolog volt, nem érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Ezzel elvonult lefeküdni, és aznap elmaradt az esti vidám bizalmas csevegés. Émi feletté rossz néven vette, hogy békülési kísérletét visszautasították, s már bánta, hogy így megalázkodott. Sértődöttsége tovább nőtt. Saját igazát pedig úgy bizonygatta, hogy ez már egyenesen fárasztó volt. Joe még mindig úgy közlekedett, akár egy két lábon járó vihar felhő, és egyáltalán aznap minden rosszul ütött ki. Reggel csípős hideg volt. Joe a csatornába ejtett a gyümölcspitét. Márcs néni izget mozgott, meg magába zárkózott, Beth, mint mindig szomorúan ért haza, Émi pedig megjegyzéseket tett bizonyos emberekről, akik folyton jóságról papolnak, de eszükbe sem jutnak kipróbálni, hiába mutatnak mások jó példát. Mindenki olyan undok. Megkérem Lorit, menjünk el korcsolyázni. Ő mindig kedves és vidám. Ha más nem, ő majd jó kedvre derít. Joe ezt inkább magának mondta, s a gondolatot tett követte. Émi hallotta, mint megcsörren a korcsolja, és türelmetlenül kiáltott fel. Tessék, megígért, hogy legközelebb elvisz, hisz mindjárt vége a télnek, de persze kár egy ilyen méregzsáktól bármit is várni. Nem mondj ilyet. Tényleg rossz voltál, és egy ilyen értékes könyv elvesztését nem olyan könnyű megbocsájtani, hanem azért mostanra talán már megenyhült, és szerintem meg is fog bocsátani neked, ha a megfelelő pillanatban közeledsz. Mondta meg. Menj utánuk, és ne is mondj semmit, amíg Joe meg Lori bele nem melegszik a beszélgetésbe. Aztán várj ki egy kis szünetet, adj joe egy puszit, és akkor biztosan szent lesz köztetek a béke. Hát jó, megpróbálom, mondta Amy, minthogy az ötlet tetszett, és a holmiát sebesen összekapva a két barát után erett, akik épp eltűntek a dom mögött. A folyó nem volt messze, de már mindketten felcsatolták a korcsolyát, mire émi utolérte őket. Joe észrevette a hugát, és mindjárt hátat is fordított. Lori viszont nem látta, mivel ő már a part mentén siklott. Óvatosan próbálgatva a jeget, mivel előző nap elég meleg volt az idő. Elmegyek az első kanyarig, és megnézem, minden rendben van-e, aztán versenyezhetünk, hallotta Émi Lori hangját, aki már el is iramodott. Szörmegalléros kabátjában és kucsmájában úgy festett, mint egy ifjú orosz. Jó jól hallotta Émi a nagy futás után, és nagy zajjal meg új lehelgetések közepette próbálta felcsatolni a korcsolyáját, de a világért meg nem fordult volna. Szép lassan cikcakkozott a part mentén, kár örömmel nyugtázva húgakínlódását. Addig táplálta magában a haragot, hogy egészen elhatalmasodott rajta, ahogy erre a gonosz érzelmek és gondolatok hajlamosak is, ha csak nem folytjuk el őket a kezdet kezdetén. Amint Lori befordult a kanyarba, hátra kiáltott: Maradj a part mellett! A közepén nem biztonságos! Joe hallotta, de Émi épp a felállással küszködött, ezért nem hallhatta. Joe hátra pillantott, és a benne bujkáló kisördög pedig így sugdosott a fülébe. Vagy hallotta, vagy nem. Vigyázzon magára. Lori eltűnt a kanyarban, Joe már majdnem odaért, émi pedig jóval mögötte neki lendült a folyó közepe felé, ahol símább volt a jég. Joe egy percig némán állt, szívében furcsa érzések dúltak. Aztán úgy döntött, Megy tovább, ám valami mégis visszatartotta és hátrafordult. Éppen idejében, hogy lássa, Émi felemeli a kezét, lemerül, s ahogy a rossz jég hirtelen megreped alatta, megcsobban a víz, és felhangzik egy kiáltás, amelynek hallatán Joe megdermedt a félelemtől. Próbált kiabálni Lorinak, de nem jött ki hang a torkán. Próbált előre lendülni. De a lábában nem volt erő. Egy másodpercig csak mozdulatlanul állt, rettegve bámulta a kis kék sapkát a fekete vízen. Valami elsuhant mellette, és Lori hangja harsant fel. Hozz egy kerítéslécet, siess, Sies! Sies! hogy hogy bírtak kicibálni, fogalma sem volt. De a következő pár percben úgy dolgozott akár egy megszállott, vakon engedelmeskedve Lorinak, aki viszont megőrizte a nyugalmát, és a jégen hasalva tartotta meg Émit a két karjával, amíg Joe kinem rángatott egy lécet a kerítésből, és együtt kinem húzták az inkább rémült, mint sérült kislányt a vízből. Akkor most minél előbb haza kell vinnünk. Takard be, amíg leveszem róla ezt a vacak korcsoját. Rendelkezett Lori, miközben Émire terítette a kabátját és megoldotta a korcsoja szíját, ami soha nem tűnt még ilyen bonyolultnak. Annak rendje szerint hazavitték a reszkető, csöpögő, síró Émit, aki az izgalmak után takaróba bugyolálva, a jó meleg tűz előtt el is aludt. Joe alig szólalt meg az egész mentés során, Sápat volt, és vad tűzben égett a szeme. A szoknyája elszakadt, kezét össze-vissza vágta és horzsolta a jég, a kerítés, meg az engedetlen korcsolya Mikor aztán Émi édesdeden elaludt, és a ház elcsendesült, az ágy mellett vigyázó Mrs. March magához hívta jo t és bekötözte sebes kezét. Biztos, hogy nem lesz semmi baja, suttogta Jo. Szemét bűntudatosan függesztve az aranyló fűrtökre, amelyeket örökre elsodorhatott volna előle az álnok jég alatti víz. Persze, hogy nem, drágám. Nem sérült meg. És szerintem még meg sem fázott. Olyan okosak voltatok, hogy rögtön betakartátok és hazahoztátok. Felete bizakodón az anyja. Lorinak köszönhet mindent. Én magára hagytam. Anya. Ha mégis meghalna, csak is én tehetnék róla. Gyó az ágy mellé roskadt, szenvedélyes és bűnbánó könnyekkel a szemében, és elmondott mindent úgy, ahogy volt, keserűen ostorozva magát szívtelenségéért, és hálátadva Istennek, hogy elkerülte a súlyos csapást. Az én szörnyű, hirtelen haragom, pedig próbálom leküzdeni de amikor már azt hiszem sikerült, erősebben tör ki, mint valaha. Mondd, anya, mit csináljak? Mit csináljak? Sírt szegény Joe kétségbe esetten. Figyeld magad és imádkozz, drágám, és soha ne add fel, soha ne hidd, hogy nem vagy képes úrrá lenni a hibádon. Mrs. March vállához vonta a kócos fejet, és gyöngéden megcsókolta a nedves arcot. Mire jó még keservesebben sírt. De te ezt nem tudhatod, nem is értheted meg, milyen szörnyű. Úgy érzem, mindenre képes lennék, amikor elkap a szenvedély. Annyira megvadulok, hogy bárkit meg tudnék sérteni, és még élvezem is. Attól félek, egyszer tényleg valami szörnyűséget követek el, és tönkre az életem, és mindenki gyűlölni fog. Jaj, anya, segíts kérlek, segíts rajtam. Segítek, kicsikém, segítek. Ne zokogj már olyan keservesen, de ezt a napot ne feledd el, és őszintén fogad meg, hogy még egyszer ilyen nem fordul elő. Joe, drágám, mindannyiunknak megvannak a hibái, jóval súlyosabbak is, mint a tiéd, És bizony néha az egész életünk is kevés, hogy urrá legyünk rajta. Te azt hiszed, a te természeted a legrosszabb a világon. De az enyém, hiddel, el, épp ilyen volt. A tiéd, anya! De hisz te soha nem vagy haragos. Joe meglepetésében még a bűnbánatáról is elfeledkezett. Negyven éven át próbáltam kigyógyulni belőle. De most is csak fegyelmezni tudom magam. Szinte minden nap feldühödöm. Csak megtanultam, hogy nem utassam ki, és még mindig reménykedem abban, hogy megtanulom nem is érezni, még ha további negyven évre lesz is szükségem. A türelem és alázat azon az arcon, amelyet Joe annyira szeretett, jobb lecke volt, mint a legbölcsebb prédikáció, vagy a legkeményebb korholás. Egyszerre megvigasztalta a részvét és bizalom. A tudat. Hogy édesanyában épp úgy megvan az a hiba, amelyik ő benne, s hogy neki is lehet küzdenie ellene. Ez megkönnyítette, hogy elviselje a magájét, és megerősítette elhatározásában, hogy legyőrje noha 40 év, meglehetősen hosszú időnek tűnt a 15 éves bakfisz szemében ahhoz, hogy állandóan magára figyeljen és imádkozzon. Mondanya! Amikor néha összeszorítod a szádat, és kimész a szobából, ha mácsnéni vagy mások idegesítenek, akkor ugye te is mérges vagy, kereszte Joe, és hirtelen nagyon-nagyon közelérezte magához az édesanyját. Igen, de én megtanultam uralkodni azon, hogy elhamarkodottan kimondjam a számra toluló szavakat. És ha mégis úgy érzem, hogy akaratom ellenére kitörnének belőlem, akkor elvonulok, Kicsit összeszedem magam, és leküzdöm gyengeségem. Mrs. March felsóhajtott, de el is mosolyodott, miközben lesimította és összefogta Joe zilálódott haját. De hogyan tudtad megtanulni, hogy csendben maradj? Mert nekem pont ez a bajom, hogy az éles szavak már akkor kiröppennek a számon, mielőtt tudnám, mit fogok mondani. És minél többet mondok, annál csúnyabbakat, míg a végén egyenesen élvezem, hogy másokat megbántok, és rettenetes dolgokat beszélek. Kérlek, mami, mondd el, hogy csinálod. Nekem az édesanyám segített. Úgy, ahogy most te segítesz nekünk, szakította félbe Joe egy hálás puszival. Csak tudod, én nem sokkal voltam idősebb, mint te most, amikor elvesztettem az édesanyámat. És utána évekig egyedül kellett küzdenem, mert túl büszke voltam, hogy bevalljam valakinek a gyengeségemet. Nagyon nehéz volt, hidd el. És sok keserű könnyet hullattam a kudarcaim miatt, mivel minden erőfeszítésem ellenére sem sikerült előbre jutnom. Aztán jött az apád. És én annyira boldog voltam vele, hogy könnyű volt jónak lennem. Ám ahogy egymás után jöttetek ti, a négy kislány, mi meg szegények voltunk, újra megjelent a régi baj, mivel természetem szerint türelmetlen vagyok, és nagyon próbára tett, hogy azt láttam, a gyerekeim nélkülöznek. Szegény anya. És akkor mi segített? Az édesapád Joe... Ő sohasem veszíti el a fejét, sohasem kételkedik, sohasem panaszkodik, mindig remél, dolgozik, és vár olyan derűvel, hogy az ember egész egyszerűen szégyel másmilyen lenni mellette. Ő segített és vigasztalt. Megmutatta nekem, hogy magamnak is gyakorolnom kell mindazt az erényt, amit a lányaimban szeretnék látni, hisz én mutatok nekik példát könnyebb volt értetek megtennem, mint magamért. Egyetlen meglepett, vagy megrökönyödött pillantás, amit rám vetettetek, ha nyersen beszéltem veletek, jobban helyreigazított, mint akárhány szó. A szeretet, tisztelet és bizalom pedig, amit tőletek kaptam, a legédesebb jutalom volt erőfeszítéseimért, hogy olyan legyek, amilyennek benneteket szeretnélek látni. Jaj, anya, ha csak fele olyan jó volnék, mint te, az nekem már elég lenne, kiáltott fel Joe egészen meghatódva. Remélem, sokkal jobb leszel, drágám, de vigyázni kell a benső ellenséggel, ahogy apád nevezi, mert ha nem, megkeserítheti, sőt, tönkre is teheti az egész életedet. Ez jó lecke volt, emlékezz rá. És szívvel, lélekkel próbálj uralkodni hirtelen haragodon, mielőtt még nagyobb bajt és szomorúságot okozol magadnak és másnak. Megpróbálom, anya. Ígérem, megpróbálom. De segítened kell. Emlékeztetned és visszatartanod. Emlékszem, apa néha az ajkára tette az ujját, és nagyon kedves, de komoly tekintettel nézett rád. Te meg összeszorítottad a szádat, és kimentél. Ilyenkor figyelmeztetett téged, kérdezte halkan Joe. Ahogy mondod, én kértem meg, hogy segítsen ezzel, és ő nem is feledkezett meg róla. Sok-sok éles szótól mentett meg engem, azzal a kis mozdulattal és kedves pillantással. Joe látta, hogy anya szemét elfutja a könyv, s az ajka megremeg, és attól tartván, hogy túl messzire ment, aggódva kérdezte. Baj, hogy figyeltelek? És hogy most elmondtam? Nem akartalak megbántani, de olyan jól esik elmondanom neked, amit gondolok, és most olyan biztonságot és örömet jelentesz nekem. <gül> Drága kis Joe, anyádnak mindent elmondhatsz, hisz én akkor vagyok a legboldogabb és legbüszkébb, ha a lányaim megbíznak bennem, és tudják, mennyire szeretem őket. Én azt hittem, elszomorítottalak. Dehogyis, drágám! Csak amikor az apádról beszélgettünk, eszembe jutott, hogy mennyire hiányzik, és mi mindent köszönhetek neki, és mennyire kell vigyáznom és dolgoznom, hogy a kislányait biztonságban őrizzem meg, míg hazatér. Mégis elküldted, anya, és nem sírtál, amikor elment, és most sem panaszkodsz, sőt, nem is látszik rajtad, hogy szükséged lenne segítségre, Tűnődött el Joe. Az országnak adtam, amit adhattam, és visszatartottam a könnyeimet, amíg ő el nem ment. Miért is panaszkodnék, ha egyszer mindketten csak a kötelességünket teljesítettük, s a végén mindketten örülni fogunk? Ha azt látjátok, hogy nincs szükségem segítségre, az azért van, mert van egy barátom, aki még édesapátoknál is több erőt és vígaszt tud adni. Kislányom, a te életed gondjai és kísértései csak most kezdődnek, de le fogod győzni őket egytől egyig, ha megtanulod érezni a te mennyei atyád erejét és gyengétségét, legalább annyira, amennyire a földiét. Minél jobban szereted és bízol benne, annál közelebb fogod érezni magad hozzá, és annál kevésbé fogsz függni az emberi hatalomtól és bölcsességtől. Az ő szeretete és gondoskodása soha nem apad, és soha nem változik. Soha nem veheti el tőled senki, és egy életre szóló boldogság, lelki béke és erőforrása lehet. Higgy ebben teljes szíveddel, és fordulj Istenhez minden kis bajoddal, reményeddel, védkeddel és szomorúságoddal. Épp oly szabadon és bizalommal, mint ahogy az édesanyádhoz fordulsz. Joe válaszul szorosan magához ölelte anyját, és a beált csendben élete legőszintébb imája hagyta el a szívét szavak nélkül. Mert ezen a szomorú, mégis derűs órán megismerte nem csak a bűnbánat és kétségbeesés keserűségét, hanem az önmegtagadás és önfegyelem édességét is. És édesanyja kezétől vezettetve közelebb került ahhoz a baráthoz, aki minden gyermeket oly szeretettel szeret, ami erősebb minden apáénál és gyengédebb minden anyáénál. Émi mocorgott és felsóhajtott álmában. Joe, mint aki azon nyomban jóvá akarja tenni minden hibáját, arcán sosem látott elszántsággal pillantott fel. Haraggal tértem nyugovóra. Nem akartam megbocsátani neki. Ma pedig, ha Lori nincs, jóvá tehetetlenül elkésem. Hogyan is lehettem ilyen gonosz? Joe ezt csuttogva odahajult a kis húgához, és gyengéden megsimogatta a párnán szétterülő haját. Émi, mint aki meghallotta, kinyitotta a szemét, mosolyogva kitárta két karját, és ez Joe szívéig hatolt. Egyikük sem szólt egy szót sem, csak dacolva pléddel, takaróval szorosan összeülelkeztek, és a forró csók mindent megbocsáttatott és elfeleltette.